Egunon, eskaira sozialaz Arizana inuke gauk. Joanden aldian paralelo bat egiten saiatu nintzen Euskaraldia eta manifa baten artean. Euskaraldiak funtzio desberdinak betetzen ditu. Gure praktikei buruz, kontzientzia hartzen laguntzen gaitu, gure autoestimoa hobetzen laguntzen gaitu, iztunen izkuntza uiturak aldatzea albitetzen du, Bainan, Euskaldun gisa, espazio publikoan eksistiarazten gaitu ere Euskaraldiak. Inbisibilitatetik ateratzeko, orgirela adierazteko, Euskaraz bizi nahi dugu aldarikatu bai, bainan Euskaraz bizitzen hasteko ere bai. Kure historia garaikideak erakutsi dugu, Euskara mailan, erritaren mobilizazioa ezinbestekoa dela aintzinamenduak lortzeko. Baita gibilerat ez egiteko ere. Ireileko, hiriburuko eskola publikoaren eksperimentazioa fera hor dugu, horren horroitarazteko. Makromobilizazioen ondoan, mikromobilizazioak ere behar dira. Gizakate, manifa, elgarretaratze eta damoradek bidea irekitzen dute. Istun aktibatuek bidea koherentzia emaiten diete. Soberen ditugu inkohorentzien dekukutasun frustratuak. Gau eskolan, astero sei ordu pasatzen duen heldua, euskaldunak berekin frantsesez mintzo direla plenitzen. Bai euskarari ziortagiria eskuratu eta euskoari esker, bere dendako seinaletika helibidundu duen merkatariak, bezero euskaldun ekestuela deitoratzen. Edo sei labetez ikasprozesut rinkuan euskaldun du den erriko etxeko idazkaria, egitarrekin euskaraz aritzeko eskasean. Euskararen eskaira soziala, Eguneroko interakzio txiki guzi hauetan ere jokatzen da. Gure eskuda autobusera igotzean, egiko etxera sartzean, ogia erostean, edo bankurat joitean, Euskaraz bizi nahi dugula erakustea. Aldarrikatzetik egitera. Nola? Ba, lehenitzak eta ondokoak sistematikoki Euskaraz emanez, adibidez. Euskara? Espaita gure barneko altxorkutun eta intimoa bakarrik. Besteekin partekatzeko komunikazio tresna ere bada euskara. Gure solaskidea euskalduna izan edo ez oraindik. Eta euskaraldia ez da au bizi edo belarriprestapa medaila bat bezala eramaiteko ariketa. Euskararen auzko erabilera area gutxiko ariketa da. Konkretuki eta beti gehiago gehiagorekin gehiagotan. Honnika hau entzuten duzuelarik oraindik egun batzuk gelditzen dira Euskaraldiko Ariketan parte hartzeko. Eta hor, lema bat helduzait burura eta zuekin partekatu nahi nuke. Ez duda ezlotsa eta euskaraz mintza